Jim Jim uvádí Tomáš a přátelé. Šála pro Persio. Na ostrově Sodor bylo chladné zimní ráno. Foukal ostrý vítr a země byla celá promrzlá. Tomášovi a Persimu byla zima a zlobili se. Chci jenom teplý kotel, suběl Tomáš. To pičtový má spoždění. Nemá spoždění, odvěděl Persi. To ta zima nás vzbudila dřív. Silný vítr hnal sníh přímo na Tomáše. Pak nafoukal sníh i na Persiho. Co kdybychom mluvili o něčem jiném? Zachvěl se Persi. Ano, třeba o tom, jak hloupě budeme vypadat, až budeme mít z komínu kostky ledu. To není vtipné. Možná bychom mohli mluvit o teplých věcech, jako je slunce a pára. A to piči, Zamumlal Tomáš. Šály? Pokračoval Persi. Šála? Přesně to potřebuješ Persi. Vlněnou šálu kolem komína. Tomáš se dělal legraci, ale Percy spokojeně myslel na šáli, dokud nepřišel topič. pič. Tlustý zprávce si vychutnával horkou ovesnou kaši k snídani. Těšil se, až vezme důležitou návštěvu na prohlídku železnice a nechal si vyžehlit své nejlepší kalhoty. Dám si je do kufru a převleču se do nich těsně předtím, než nás budou fotografovat, řekl své ženě, pak vyrazil na vlak. Percy už pilně pracoval, jeho oheň krásně hořel a měl spoustu páry, ale pořád myslel na šály. Viděl je všude, kam přijel. Zebe mě komín, zebe mě komín, supěl, já chci šálu, já chci šálu. Hloupost, Persi, řekl Henry. Mašinky nenosí šály. Mašinky s pořádnými komíny? Ano, odvětil Percy. Ten tvůj je moc malý. Než mohl Henry odpovědět, Persi ocupěl pryč. Henry odvrknul. Těšil se, až poveze zvláštní vlak. Nastal čas se vyfotografovat. Všichni se těšili. Tlustý zprávce čekal na nástupišti na své kalhoty. Byli v kufru mezi spoustou ostatních zavazadel. Zřízenci převáželi vozík se zavazadly přes koleje. Šli pozadu, aby si byli jistí, že nic nestratí. Percy byl pořád nerudný. Jeho strojvůdce sklumil stlumil páru těsně před nádražím. Percy chtěl překvapit vagóny tím, že přijede úplně tiše. Ale ani zřízenci ho neslyšeli. Všude se rozletěly krabice a kufry. Oh, zasupěl Percy. Percy mu stékaly po tváři lepkavé potůčky džemu. Na jeho světle vysel cylinder. A co bylo nejhorší, kolem komínu měl omotaný pár kalhot. Všichni se moc zlobili. Tlustý zprávce popadl cylindr. Je můj, řekl Persi. Podívej se na to. Ano, pane, já vidím, pane. I moje nejlepší kalhoty. Ano, pane, jistě, pane. Musíme cestujícím zaplatit za špiněné oblečení a já mám zničené kalhoty. Doufám, že tě to odnaučí utahovat si z vagónu. Persi odjel do depa. Cítil se tak hloupě. Cestou potkal Jamese. Ahoj, Persi, tak si našel šálu, co? Ale do kalhot patří nohy, ne komíny. A odsupěl, aby sdělil tu novinku Henrymu. Toho večera odpočívali Tomáš s Persim v depu. Persiho strojvůdce z něj sundal kalhoty a pořádně Persi ho vydrhnul. Topič slíbil, že zítra přijde brzo. Řekl Tomáš. Dorazil Henry, bavilo ho vozit návštěvníky a teď Persi ho litoval. Strojvůdce říkal, že zítra bude tepleji, nebudeš potřebovat šálu Persi. Jistě, odvětil ne, Persi. Mašinky nepotřebují šály, mašinky potřebují teplé kotle, to každý ví. Ktero byl Jim Jam v roce 2008. Jim Jam uvádí Tomáš a přátelé. Každé léto je na ostrově Sodor rušno. Turisté rádi jezdí na výlety a když je hezké počasí, na světě není lepší místo. Někteří lidé rádi jezdí do hor, jiní mají radši údolí. Děti milují pobřeží. Jednoho rána supěl Tomáš po trati, již vede kolem pobřeží. Jeho dva vozy, Annie a Clarabel, byly plné dětí, které jeli na pláš. Všichni byli šťastní. Persi vezl nákladní vagóny do přístavu. Ahoj Tomáši, vypadáš spokojeně, kež bych taky mohl vést děti místo nákladu. Jsou zvykářovi nedělní školy, vysvětloval Tomáš. Dnes večer toho mám moc, ale přednosta říkal, že tě můžu požádat, abys děti odvezl domů. Samozřejmě slíbil Percy. Později viděl Percy Herolda. Promiň Percy, nemůžu mluvit, mám pohotovost. Proč? Blíží se špatné počasí. Mojí pomoci je vždy zapotřebí. Dej si pozor na cestu, Percy. Percy, dokud mám koleje, můžu jet kamkoliv, v jakémkoliv počasí, vždycky s Bohem. Vyrazil na pláž. Byl krásný den, ale Edvard měl starost. Dej si pozor, varoval ho, blíží se bouře. Slip je slip, pomyslel si Persi, bez ohledu na počasí. Děti prožili krásný den, ale odpoledne se začaly blížit temné mraky. Eni a Clarabel byli rádi, když Persi dorazil. Přijel právě včas. Na ho kotel bubnoval déšť. Oh, zachvěl se a vzpomněl si na krásně suché depo. Persi s námahou míjel pobřežní vesničky a věl do polů. Řeka rychle stoupala. Kež bych líp viděl, kež bych chlíp viděl, stěžoval si persi když zápasil s deštěm. Čekaly je další potíže. Zasičel Persi. Voda hasí můj oheň. ho strojvůce a Topič museli sehnat víc dřeva. Musíte mi dát prkna z podlahy, řekl Topič průvočímu. Dnes ráno jsem tu zametal, zavrčil průvočí, ale i tak jim pomohl. Brzy Percy Persiho oheň zase hezky hořel. Bylo mu teplo a příjemně. Pak spatřil Herolda. Panejo. jo, Pomyslel si Persi. Herold se mi vysměje. Něco dopadlo na Percyho střechu. Au, vykřikl Percy, Nemusíš po mně házet věcmi. To je padák, smál se strojvůdce. Herold nám přivezl horké pití. Díky Herolde, písknul Persy. Rád vám pomůžu, odpověděl Herold a odletěl pryč. Voda zahltěla Persiho kola. Persi mu znova docházela pára, ale jel statečně dál. Slíbil jsem to, supěl, slíbil jsem to. Ještě jednou sebral všechny síly a konečně unavený, ale šťastný dovezl vlak domů. Výborně, Persi, chválil ho Tomáš. I přesto všechno si splnil svůj slib. Tlustý zprávce dorazil v Heroldovi. Nejdřív poděkoval lidem a pak persimu. Herold mi říkal, že si no, kouzelník. Říká, že v něčem tě přečí, ale neumí se proměnit v ponorku. Občas nevím, co mezi sebou vy dva máte, ale vím, že jsi moc užitečná mašinka. Díky, pane, zašeptal persi šťastně. Kdo byl Jim Jam v roce 2008? Jim Jam uvádí Tomáš a přátelé. Čas na potíže. Na ostrově Sodor byla spousta turistů a tlustý zpráce vypravil zvláštní vlaky. Horní, velká mašinka musel pracovat víc než kdy dřív. Rychle, volal na vagóny. Rychle, rychle, rychle. Cestující spoléhají, že přijedu včas. Kdy se Gordon vrátil? Už na něj čekala další cesta. Nevadí, supěl. Rád si na dlouhé trati protáhnu kola. Ale tlustý zprávce přesto rozhodl, že si Gordon musí odpočinout. Zastoupíte, James. James byl nadšený, rád se vychloubal svou krásnou červenou barvou a rozhodl se být stejně rychlý jako Gordon. Víš, malý Toby, chvástal se, já jsem důležitá mašinka, všichni to vědí, jsem přesný jako hodinky, nemám zpoždění, vždycky dorazím včas. To říkáš ty, odvěděl Toby, hned na to přišel tlustý zprávce. Máš opotřebené součástky Toby, musíš jít na opravu do dílny. Smím sebou vzít Henrijetu, pane? Ne, co by si bez ní cestující počali? Toby viděl Persiho u vodní věže. Neboj se, Toby, řekl Persi. Postarám se o Hendrietu, než se vrátíš. Za chvilku byl Toby na hlavní trati. Cinkal, když supěl po kolejích. Je to malá mašinka s malými koly. Do jeho nádrže se nevejde moc vody. Urazil dlouhou cestu a dostal žízeň. V dálce byl signál. Dobře, pomyslel si. Před námi je stanice, napiju se a odpočinu si, než James projede. To by ho strojvůdce si to myslel taky. To by spokojeně pil, když přišel signalista. Nikdy to by ho neviděl. To by ho strojvůdce se mu to snažil vysvětlit, ale nový signalista ho neposlouchal. Musíme uvolnit rad pro Jamese a jeho rychlík. Musíte s vodou vydržet do příští stanice. To by smutně odcinkal pryč. V tom spěchu spotřeboval hodně vody a jeho nádrže byly brzo prázdné. Chudák, kdo by stál bez páry a opuštěný na hlavní trati? Musíme varovat Jamese, řekl Topič. Pak viděl ho s Henrietou. Prosím, odvezte mě na nádraží, je to naléhavé. Henrieta jen nerada, to by ho opouštěla. Netrap se, řekl Percy, vezeš topiče, aby varoval Jamese, to je velká pomoc. Henrieta se hned cítila líp. James zuřil, když slyšel tu novinku. Budu mít spoždění. Moje vina, řekl signalista. Nepochopil jsem Tobyho. Tak, Jamesy, řekl strojvůdce, musíš Tobyho odtlačit. Co já, já, tlačit Tobyho a ještě táhnout svůj vlak? James nespokojeně zavrčel a vydal se pro toby ho. Přijel k němu zezadu a strčil do něj. Dělej ty! James musel tvrdě pracovat. Když dorazil na nádraží, byl vyčerpaný. Na nástupišti byli děti. Hele, řekl jeden chlapec, Rychlík přijel pozdě a má dvě mašinky. James ho asi nezvádl odvést sám a to by mu musel pomoct. To nic, Jamesy, zašeptal Toby, dělají si legraci. Haha, ha, řekl James. v roce 2008. Jim, Jim uvádí Tomáš a přátelé Gordon a slavný host. nastal významný den. Všichni měli napilno a těšili se. Dělali si poznámky a fotografovali. Přijel zvláštní host, který byl středem pozornosti. Kdo to je? Zašeptal Tomáš Kačerovi. To, řekl Kačer hrdě, je celebrita. Cože, zeptal se Persi. celebrita je hrozně slavná mašinka, odvětil Kačer. Strojvůdce říká, že si s ním budeme moct promluvit. O, řekl Tomáš, asi je moc slavný na to, aby si nás všiml. V tu chvíli přijel Gordon. A, ah, řekl Gordon, co na tom, spousta povyku pro nic, jestli se mě ptáte. A odsupěl pryč. Později toho večera mašinky zjistili, že jejich host není vůbec nafoukaný. Rád si povídal s ostatními mašinkami, i když už dávno vyšly hvězdy. Odjel brzy následujícího rána. Je mináčku, vrčel Gordon, povídali jste celou noc. Co je vlastně zač? Jak říkal kačer, řekl Tomáš, je slavný. Tak slavný jako já? funěl Gordon, Low post. je slavnější než ty, odvětil Tomáš. Jezdil 160 km hodině, ještě než si byl na světě. To tvrdí on, frknul Gordon, ale mně se nelíbí, nemá střížku, Nikdy nevěřte mašinkám bez střížky nejsou spořádané. Nechci se chvástat, ale myslím, že 160 km hodině je pro mě hračka. Kačer vezl vagóny do Edwardovy stanice. Ahoj, volal Edward. Dneska ráno tudy projela ta slavná mašinka. Výzdala na mě, že je milá. Je to nejlepší mašinka na světě, odvětěl kačer. Pak řekl Edwardovi, co tvrdil Gordon. Nevšímej si ho, řekl Edward. Jenom žárlí. Podívej, už jede. Kornova kola svištěla pokoli. On to zvládnul, já to zvládnu. On to zvládnul, já to zvládnu. Gordon vlak se přehnal kolem a byl pryč. Rozpadne se na kousky, vyhněl se kačer. Spomal Gordne, volal strojvůdce. Tohle není žádný závod. Ale je, řekl Gordon, ale jen sám pro sebe se Gordon začal cítit divně. Vršek mé kotelny je nějaký divný, pomyslel si. Mám pocit, že se něco uvolnilo. Raději zpomalím. Ale bylo příliš pozdě. Na viaduktu začal foukat vítr. Byl to zrádný vítr, který foukal nevyspytatelně v mocných vlnách. Gordon měl pocit, že ho chce sfouknout z mostu. To teda ne, řekl odhodlaně. Ale vítr měl jiné představy. Točil se kolem jeho kotelny, vetřel se pod uvolněnou střížku, zvedl ji a odfouknul do údolí pod nimi. K to bylo nepříjemné. Studený vítr hvízdal v otvoru, kde měla být střížka a cítil se bez ní hloupě. Na velkém nádraží se mu vagóny smály. Gordon se je snažil umlčit syčením, ale posmívali se dál a dělal, co dělal. Na cestě do Depa Gordon chtěl, aby strojvůdce zastavil a našel jeho střížku. To už nenajdeme, řekl strojvůdce. Budeš muset jet do dílny pro novou. Gordon byl naštvaný. Doufám, že Depo je dnes večer prázdné, supěl si pro sebe. Ale všechny mašinky už tam čekaly. Nikdy nevěř mašinkám bez střížky, řekl nějaký hlas za ním. Ty nejsou spořádané. byl chim v roce 2008 Chim chim uvádí Tomáš a přátelé Donaldova Kachnička Velká západní mašinka tvrdě pracoval na velkém nádraží. Někdy tahal vagóny, jindy posunoval nákladní vozy, ale ať dělal cokoliv, vždycky odvedl práci bez řečí. Jednoho dne kačer odpočíval v depu, když přišel tlustý správce. Odvádíš na nádraží dobrou práci, chtěl bys mít svou vlastní trať? O, oh, ano, prosím, pane... Odvěděl kačer. A tak se kačer začal starat o vlastní trať. Byl z nové zodpovědnosti nadšený. Trať vede po pobřeží podél písečných pláží až do přístavu, kam přijíždějí velké lodě. Kačera bavilo objevovat každou zatáčku a zákoutí nové tratě. Mořský ánek vyháněl jeho kouř vysoko do nebe a jeho zelená barva se leskla na slunci. Jako bych byl na prázdninách supěl. No víš, co se říká, smál se strojvůdce. Změna je stejná jako odpočinek. Kačer měl brzy víc práce než dřív. Tlustý správce stavěl v přístavu nové nádraží a kačer tam posunoval vagóny, kdykoliv bylo třeba. Bertý se staral o kačerovi pasažéry a pomáhali i ostatní mašinky, ale práce trvala dlouho. Vzduch byl plný hluku a prachu. Neboj se, nevýzdal Toby, nádraží je skoro hotové. A včas, řekl Kačer vděčně. Kačer si připadal moc zodpovědný a donekonečna o tom mluvil. Ty nechápeš, Donalde, jak moc na mě tlustý správce spolehá. No jo, zamumlal Donald ospale. Já jsem velká západní a... Kvák, kvák, kvák. Cože? Slyšel si, kvák, pořád kvákáš. Zníš, jakoby snesl vejce. Teď zmlkni a nech mašinky spát. Kvákáš ty, řekl kačer pohoršeně. Potom to řekl svému strojvůdci. Donald říká, že kvákám, jako bych snesl vejce, že kvákáš? Zamyslel se jeho topič. Pošeptal něco kačerovi a jeho strojvůdci. Chtěli si z Donalda vystřelit za to, že si dobíral kačera. Mašinky měli pozbytek dnes dne spoustu práce a už neřekli ani slovo, ani kvak. Ale když Donald spal, kačerův strojůce a topič mu něco hodili do nádrže na vodu. Příštího rána, když se Donald stavil pro vodu, zjistil, že má na palubě nečekaného pasažéra. Z nádrže vykoukla malá bílá kachnička. Je mi jasné, kdo zatím je, smál se Donald. Kachnička byla krotká. Jedla svačinu spolu s topičem. A jezdila na tendru. Ostatní mašinky si kvůli ní Donalda dobíraly. Nakonec jí cestování unavilo a na nádraží vyskočila a taky tam zůstala. Toho večera měli Donaldu strojvůdce a topič spoustu práce a ráno, když přišla kačerova posádka, se smály a smály. Podívej, kačere, podívej se pod svůj uhlák, je tam hnízdo s vejcem. Donald otevřel ospalé oči. Vida, vida, vida. asi si ho snesl v noci, kačere, ani o tom nevíš. Kačer se taky smál. Vyhrál si, Donalde, mašinka musí být moc chytrá, aby tě napálila. Poblíž kachniči na nádraží je rybník. Kachnička na něm plave a vítá vlaky, které jedou kolem. Přednost a jí říká Dilly. Pro všechny ostatní je to Donaldova kachnička. Jim Jam v roce 2008. Jim Jem uvádí Tomáš a přátelé. Vyklejený Tomáš. Každé odpoledne jezdí Mašinka Tomáš po své trati s Ení a Clarabel. Nejdřív projedou kolem vodního mlýna, pak míjejí velkou farmu. Pak vidí most, po jehož obou stranách leží vesnice. To je výjimečné místo. Kdykoliv děti slyší, že Tomáš jede kolem, jdou na most a mávají mu, dokud nezmizí z dohledu. Jednoho dne měl Tomáš spoždění. Zastavil na signálu před mostem, aby si popovídal s novými dětmi. Persi taky čekal. Pospěš si, Tomáši, volal Persi, když signál ukázal volno. Když se spozdíš, tlustý zprávce si najde jinou mašinku, která tě nahradí. To by nikdy neudělal, pomyslel si Tomáš, ale měl starost. Příštího dne Tomáš pospíchal po trati. Přímo před ním bylo nákladní nádraží. Tam na nástupišti mával inspektor červenou vlajkou. Pak Tomáš viděl děti. Také mávali. Asi se něco děje, pomyslel si Tomáš. Tohle je nádraží pro náklad, ne pro cestující. Pomoc Tomáši, pomoc! Tak rádi tě vidíme! Volali děti, prosím, odvezeš nás domů? Přednosta vysvětlil Tomášovu strojvuci, že školní autobus se rozbil a že rodiče budou mít starost, když se děti spozdí. Tomáš čekal, až děti sejdou dolů z mostu. Pak je odvezl na příští nádraží. Tam na ně čekal Bertý, aby je vzal domů. Když se Tomáš vrátil, měl velké spoždění. Bál se, že tlustý správce se na něj bude zlobit. Já Tomáše varoval, povídá Percy Jamesovi. Má spoždění až příliš často. Teď bude mít potíže. Ale příštího rána tlustý správce nikde nebyl. Oh, díky bohu, vzdechnul Tomáš. Tomáš zná každý kousek své trati. Ale kousek před ním byl úsek, kde horké slunce skřivilo koleje. Pozor, Tomáši! zavolal strojvůdce, ale bylo příliš pozdě. To je konec, řekl strojvůdce. Dneska už se dál nedostaneme. Ale co mít cestující? Neboj se, někdo se o ně postará, odpověděl strojvůdce. Zatímco dělníci opravovali trať, Tomáš musel posunovat vagóny na nádraží. Bertý ho přijel navštívit. Slyšel jsem, že zase potřebuješ mou pomoc. Ano, no, no Bertý, Tomáš smutně. Bez kolejí nemůžu jezdit. Bertý jel vyzvednout Tomášovi cestující. Ahoj, Bertý, řekli. Jsme rádi, že jsi tady. Bertý jel po silnici, která vede podél kolejí. Zastavil u každého nádraží na trati. Někdy zastavil i mezi nádražími, aby lidé mohli vystoupit blíž k domovu. Tomáš byl nešťastný. Ztratil jsem své pasažéry. Mají Bertý ho raději než mě. Přišel tlustý zprávce. Tvoje trať je opravená. Změním tvůj jízdní řád tak, abyste mohli s Bertým víc spolupracovat. Když Tomáš dorazil na nádraží, byli tam všichni jeho cestující. Bertý je skvělý autobus, ale stýskalo se nám po jízdách s tebou, řekli. Později mluvil Tomáš s Bertým. Děkuju, že ses mi postaral o cestující. No, nemáš zač, Tomáši, rád poznávám nové přátele, ale jsem šťastný, že se o ně můžu podělit s tebou. Bertie, řekl Tomáš, ty jsi vážně skvělý přítel. Žen v roce 2008.